imnul al XXI-lea al Sfântului Simeonul Teolog cu titlul Epistola către un monah care l-a întrebat cum se par pe fiul de tatăl mental sau real în care vei găsi bogăție de teologisire ce răstoarnă blasfemia lui. De fapt nu este un simplu monah ci acest monah este de fapt fostul uh, episcop al Nicomidiei Ștefan uh, care a uitat uh, temnitatea la care a fost chemat și a devenit inamicul numărul unu al Sfântului Simeon, teolog, trăgându-l uh, timp de ani de zile uh, la judecata sinodală, patriarhală, pe tot felul de motive a Iurea. A contribuit decisiv la exilarea sa și istoria, bineînțeles, istoria Sfinților, istoria Bisericii Ortodoxe îl consemnează ca pe un personaj nefast uh, caricatural în comparație cu prea Dumnezeu și cu Simeon, teolog. Uh, întrebarea întrebarea mitropolitului Ștefan întrebare filosofică, întrebare la care Sfântul Simeon va răspunde și în în uh, n-avea nimic de a face cu triadologia cu două matrimi sau o interpretare vroia să sublineze o interpretare intelectualistă, raționalistă a dogmei. Sfântul Simeon a răspuns și în, în tratatele sale, cele trei triadologice. E un imn foarte mare, foarte lat. Și textul este următorul. Ai strălucit, ai arătat lumina slavei, lumina neapropiată a ființei tale Mântuitorului și ai fulgerat un suflet întunecat sau mai bine zis, care era întuneric din pricina păcatului. FSN 5,8 Ca unul care pierduse frumusețea lui naturală a ființei lui, așa cum se spune la în amorbântare, că m-am văzut fără uh, fără mărirea pe care Dumnezeu mi-a dat zăcând, fără și fără suflare, eu care am fost făcut plin după chipul lui Dumnezeu și plin de slava sa. Ca unul care pierduse frumusețea lui naturală, ca unul pe care l a ridicat din iadul unde zecea, din iadul unde zecea, și ai dat să vadă lumina unei zile Dumnezeu și să fie luminat de razele soarelui și să facă lumină, minune și să se facă lumină minune mare, adică să fie umplut de slavă lui Dumnezeu. Nu crede aceasta cei care n-au disprețuit slava oamenilor precum ai poruncit tu, Doamne, nici n-au gustat slava dumnezeastră pe care ai dat-o și o dai și acum tu, Dumnezeu meu, celor ce te caută din suflet cu toată dispoziția lor, cu toată tragerul de inimă pe tine, slava cea veșnică. 1 Petru 5:10. Pe tine Dumnezeul ce-ți cu adevărat pe care al vedea, este culmea slavei. Dar celui care s-a și să te vadă pur s-a hărăzit cu adevărat o demnitate îngerească, chiar dacă e legat de trup prin fire. Adică i s-a dat să trăiască, cum trăiesc îngerii, văzând slava, văzând necontenit slava lui Dumnezeu. Iar dacă ai primit să rămâi la el și ai vrut ca mai înainte, așa ai vrut mai înainte că el să rămână întru tine, atunci ai plinit economia ta și pe cel stricăcios de-ai făcut Dumnezeu asemenea ție, Dumnezeule, cel mai înainte, fără de început, care ești prin fire împreună cu Dumnezeu Fiul și cuvântul cel împreună, fără de început, cel născut de tine, care nu e separat de tine mental, ci e inseparabil de tine în mod real. Ceea ce spune două matreimii, că Tatăl naște pe Fiul, că Fiul se naște din Tatăl, dar că nu se separă de ființa Tatălui, ci este continuu cu Tatăl, după ființă, este în sânul Tatălui, spune Scriptura. Chiar dacă e separat, chiar dacă e distinct, cum am zis că, chiar dacă are persoană separată, dar nu e separat prin fire, spune Sfântul Simeon. Asta este dogma treimii. O unică ființă uh, moștenită care este în trei persoane, care în mod neîmpărțit, care aparține la trei persoane în mod neîmpărțit. Deci chiar dacă e separat, dar nu prin fire, ci mai degrabă prin ipostază sau persoană, prin posta sau persoană, că a spune că e separat în mod real e propriu celor lipsiți de cucinicie și fără Dumnezeu. Dacă fiul ar fi după ființă și nu după persoană distinct de tatăl, am avea doi Dumnezei, trei Dumnezei, adică ar fi triteism. Dar în dogma treimii fiul este distinct de tatăl pentru că are o persoană distinctă, dar nu este separat de ființa tatălui pentru că împărtășește împreună cu Duhul Sfânt. Aceeași ființă pe care o are și tatăl, că a spune că e separat în mod real, e propriu celor lipsiți de cucerincie și fără Dumnezeu, iar a spune că e separat în mod mental, e propriu celor cu tot întunecați. Ideea cu cel că e separat numai în mod mental Arăta că, de fapt, nu există persoane între Ime și că este numai o unică ființă. Multe erezii care au apărut și una dintre ele era și aceasta: care Dumnezeu, persoanele nu ar fi fost nicio realitate între Ime, ci ar fi simple numiri. Tocmai de aia, Sfântul Simon spune că dacă separăm în mod mental. Persoanele, acesta, acesta e propriu celor cu totul întunecați. Era triteism aici. Uh, pentru că am avea Dumnezei ca la uh, păgâni. Mulți Dumnezei. Fiindcă mintea, mintea are negreșit în chimne, mintea fiind aici Tatăl, Dumnezeu Tatăl. Fiindcă mintea are negreșit în chimne, înceta cuvântul născut de ea. Adică mintea are în sine <coughs> uh, cuvântul, Logosul, născut de ea și cum separat de ea, iar dacă acesta se naște și iese cu adevărat din tatăl fiul, atunci el se și separă într-un cuvânt enipostatic, dar rămâne și înăuntrul minții care l-a născut. Adică e cu, uh, se naște din tatăl ca persoană, fiul, dar rămâne înăuntrul minții care l-a născut, pentru că moștenește, pentru că au aceeași ființă, ființa Dumnezeierii, care trebuie înțeleasă ca un sân al Tatălui. Și aici Ioan 1, 18 arată ce înseamnă de fapt sânul Tatălui. Când Dumnezeu cu Ioan Teolog a vorbit despre sânul Tatălui, că fiul este în sânul Tatălui, a spus că este din Tatăl ca persoană, dar că e nedespărțit de Tatăl după ființa. Același iese, se referă la Dumnezeu cuvântul, și străbate lumea întreagă și umple toate, fără Tatăl, dar este și împreună cu Tatăl, adică străbate ca persoană, dar împreună cu Tatăl, e, ca moștenitor aceleași ființe, ca cel care are aceeași ființă. Dumnezeiască străbate toate negreșii prin lucrările Lui, Dumnezeu cuvântul, și se înțelege că le străbată prin luminare, prin ale umple de slavă sa. ce ai auzit că umblă de jur împrejur și rămâne, Fiul își întoarce fața și vede, aici sunt citate din facere și din psalm, coboară și urcă iarăși, vine și zboară din nou și celelalte multe pe care toate Dumnezei și Scripturile despre lucrarea Dumnezească și pe care le-a grăit Duhul Cel Sfânt, purce se chip negrăi din Tatăl și trimis oamenilor prin Fiul. Trimis oamenilor prin Fiul în cadrul economiei Dumnezeirii. Nu celor necredincioși, deci cine primește cine primește Păduhul Duhul care procede de la Tatăl și e trimis prin Fiul în lume, nu celor credincioși, pentru nu la credincioși vine Duhul Sfânt, nici celor iubitori de slavă, nu retorilor, nici filosofilor, adică nu celor care vorbesc bine și doar atât, fără fapte, nici filosofilor, nu celor ce învață scrierile elinilor păgânilor din afara bisericii, nu celor ce nu cunosc scripturile, cele dinăuntru creștine, adică care nu cunosc, duhovnicește scripturile noastre, nu celor ce duc o viață teatrală pe scena lumii, nu celor ce gresc cuvinte cizelate și bogate, nu celor hărăziți numelor mari, nu celor ce au reușit să fie iubiți de oameni cu vază, adică au demnități sociale importante, nu celor ce conlucrează cu cei care fac fără de legi, nu celor ce cheamă nici celor chemați, <coughs> nu celor ce se amuză nici celor de care se amuză ei, ci celor sărași cu Duhul și cu viața lor, celor curați cu inima și cu trupul, celor al căror cuvânt e simplu, cea căror viață e încă și mai simplă și care și-au agonisit o socotință încă și mai simplă, celor ce fug de slavă ca de ghenă, ca de iad, și urăsc din suflet pe lingușitori, pe cei care îi spun că sunt drepți, dar ei văd păcatele, căci Duhul nu primește lingușeala și nici nu suportă să audă ce nu este, ce nu e adevăr. Deci Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în oameni, nu primește să fie lingușit, să fie lauda pe nedrept, să e îndeamnă pe cei care, în care locuiește să nu suporte laudele și uh, să nu suporte minciunile. Celor ce se uită numai la slava sufletului, deci nici celor care se uită numai la slava sufletului, deci nu vine o într-un cuvânt, ci celor ce se uită numai la slava sufletului, adică numai la cum să-și dobândească virtuți, și la mântuirea tuturor fraților și nu primez nici măcar o mică mișcare a inimii o simțire față de ceva din lume, cum ar fi de pildă laudele sa slavă omenească sau oricare altă plăcere ori patimă. Fiindcă aceștia sunt morți și vii cu adevărat, adică <coughs> sunt morți pentru păcat și vii pentru Dumnezeu, pentru că sunt creștini adevărați și priviți ca niște amăgitori. Adică, pe de o parte, oamenii duhovnicești se văd între ei ca purtători de har, pe când oamenii păcătoși, chiar dacă sunt ortodoxi, <coughs> Uh, văd în uh, oamenii care sunt plini de har, văd niște amăgitori, niște eretici, niște tembeli. Uh, pe când uh, acești oameni sunt plini de multă sfințenie. Aceștia sunt zmeriți cu Duhul, se referă la oamenii care primesc pe Duhul lui Dumnezeu în ei, și cu inima sunt blânzi și zeloși pentru Domnul. Aceștia sunt lipsiți de cucernicie pentru cei necucernici, e că par că sunt păcătoși pentru ăia păcătoși, dar este, sunt mireasmă de viață Uh, parafrazând 2 Corinteni 2 cu 16, pentru ce aleși? Adică pentru sfinți, sfinții sunt foarte plăcuți, numai oamenii păcătoși găsesc la sfinți tot felul de neconcordanțe, tot felul de lucruri care, uh, pentru că le vorbește despre, le vorbesc despre patimile lor și tocmai de aia sunt insuportabil. Aceștia sunt desfrânați pentru cei desfrânați cu inima. Adică sfinții sunt desfrânați pentru cei desfrânați cu inima și după potrivă cu ungerii pentru cei feciorelnici nici cu sufletul. Aceștia se zmerește în mijlocul slavei, în mijlocul slavei pământești, iar în sărăcie sunt slăviți, adică sunt slăviți de Dumnezeu, sunt plin de har. Aceștia socotez mizeria drept împărăție, nu mizerie să trăiască în murdărie, ci uh, socotesc sărăcia în sensul ăsta, drept împărăție și împărăția drept sărăcie. Aceștia când mănâncă se înfrânează și când postește se satură în tot felul. Aceștia nu merg împreună cu nedreptatea, nici nu pot trece cu vederea pe cel necăjit și împila de cei bogați, a de cei bogați. Aceștia nu se rușinează în fața oamenilor, căș văd fața Domnului. Aceștia nu și pleacă inima la daruri și nu trec cu vederea legea dreptății, căci au bogăția cu neputință de jefuit și toate lumile socotește ca niște gunoaie. Vorba Sfântului Pavel. Aceștia, având învățători pe Duhul, pe Duhul Sfânt, n-au nevoie de învățătură de la oameni. Ce luminați, nu că. Nu, nu trebuie să citească cărți teologice pentru că dacă au în ei pă, har, Harul Dumnezeesc le de ajuns, ci în mod esențial, în mod esențial, oamenii duhovnicești sunt luminați cum să înțeleagă ceea ce citesc sau ceea ce văd sau au revelații care, prin care Dumnezeu însuși îi învață uh, voia sa. Ce luminați fiind de lumina acestuia, a Tatălui, se uită la Fiul și văd pe Tatăl și se închină trăimii în persoane și unui Dumnezeu unit prin fire în chip negrăit. <coughs> adică unitatea trăimii este unitatea firii, că fiecare, că toate persoanele trăimii au o unică fire, unică ființă. Aceștia sunt inițiați, se refer la oamenii duhovnicești, sunt inițiați, sunt conduși, sunt introduși în înțelegerea dumnezească de Tatăl în taina că fiul se naște în chip neîmpărțit. Adică că fiul se naște așa cum a spus, fiul se naște din tatăl, dar nu se separă de tatăl, pentru că au aceeași ființă. Cum singur știe, cum singur știe fiul, fiindcă nu o pot spune, și dacă aș putea, cuvântul ar putea exprima atunci cele mai presus de cuvânt și de gând și toate ar ajunge cu fundul în sus. că dacă ar, ar putea învăța creatura pe creatorul și înțelege cum este și ar putea o spune prin cuvânt sau în scris, atunci faptura ar ajunge superioară făcătorului. Cu alte cuvinte, nu putem să exprimăm ceea ce este Dumnezeu sau dogma trimii. <coughs> nu este o explicație totalizatoare a lui Dumnezeu pentru că atunci ar trebui să fim noi înșine Dumnezeu ca să știm cum e cu totul Dumnezeu. Încetează omule, tremură muritorule prin fire, <coughs> după trup și înțelege că ai fost adus la ființă fără să fi fost mai înainte. Aici, deci, că am fost născuți, că am fost creați de Dumnezeu <coughs> fără să preexistăm. Și ieșind din pântecele mai citare, ai văzut lumea adusă la ființă înaintea ta. Și dacă ai putea cunoaște înălțimea cerului sau să arăți care e ființa lui, a soarelui, a lunii și a stelelor, unde sunt fixate și cum umblă de jur în prejur, deși sunt neînsuflesite și se mișcă fără să simtă sau a pământului, acesta din care ai fost luat și dacă ai văzut marginile măsurile lățimea și mărimea lui și pe ce se sprijină universul, asta e ideea. Și iarăși este acesta și unde și are baza, dacă ai cunoaște acestea și ai afla scopul fiecărui lucru în parte, dacă ai măsura nisipul mării sau ți-ai recunoaște firea, ai ști ce este firea umană și ai tâlcui lucrurile înțelepciunii, atunci ai înțelege și pe făcătorul însuși. Cum că unimea e întreime, adică că ființa e între ime ființa una este întreime, fără contopire, adică nu face, nu face persoanele să, să se contopească între ele, să se piardă una între alta. Și treimea e în unime, fără divizare, adică fără persoanele sunt în ființă sau ființa e în persoane, fără să se dividă, să se împartă ființa lui Dumnezeu. Caută Duhul în îndemnă așa, adică caută să dobândești pe Duhul Sfânt. Ești din lume, nu da deloc somn ochilor tăi, psalmul 131 cu 4 citație, nici nu te îngriji de viața de față. Plânge, plânge, jelește timpul pe care l-ai pierdut. E un mare sfat să jelim timpul pe care l-am pierdut în păcate și în uh, căutări prostești. În, în loc să căutăm uh, cele ale mântuirii și ale pocăinței. Poate că Dumnezeu te va mângâia și așa cum ți-a dat să vezi mai înainte lumea și soarele și lumina zilei, așa va sucotii cu vrenic să strălucească și cele de acum să-ți arate lumea minților înțelegătoare să te lumineze cu lumina în trei sori, cu lumina treimii, pe care dacă o vei vedea, vei cunoaște atunci ce spun. <coughs> atunci vei învăța Harul Duhului, că și absent fiind e prezent prin puterea Lui. Și chiar prezent fiind nu se vede prin firea dumnezească ce este peste tot și nicăieri. o exprimare foarte concisă și foarte, foarte corectă. Adică Duhul Sfânt este absent nu este Duhul Sfânt, vreau să spună, că Lumina Dumnezească e prezentă, e, deși nu, că Lumina Lui Dumnezeu, că Harul Dumnezeesc, deși noi poate că nu îl simțim, că e cu noi, sau că ne ține în existență, e totuși prezent cu noi prin puterea Lui. Că Dumnezeu este Cel care ne ține viața și ne înaintează în cunoașterea duhovnicească și atunci și în continuare și chiar dacă e prezent chiar dacă lumina lui Dumnezeu ni se face cunoscută totuși noi nu vedem ființa lui Dumnezeu ci vedem slava lui Dumnezeu și ființa lui Dumnezeu spune aici că este peste tot și nicăieri adică prin slava sa Dumnezeu este mai presus de toate dar este prezent și în lume prin slava sa. Deși ființa lui Dumnezeu este mai presus decât tot ceea ce putem gândi și decât orice existență și orice cuprindere a noastră și a îngelor. De aceea spune că firea dumnezească este peste tot prin slava sa și nicăieri, nicăieri în tot ce există. Căci de vei căuta să-L vezi în chip simțit pe Dumnezeu, unde le vei putea găsi. Nicăieri vei spune negreșit, dar dacă vei putea privi cu mintea, acela îți va lumina mintea și deschide pupilele inimitale. Aici este o, o, o exprimare plastică a vederii cu spiritul nostru, a vederii luminii în duhul nostru. Așa cum spune Sfântul Iandamaschin, că ochii sufletului nostru este Duhul, Spiritul și cu acela vedem slava lui Dumnezeu cu partea cea mai fină spune Sfântul maschine în dogmatica sa, a sufletului. <coughs> Despre aceste pupile spre ochii sufletului, a inimii tale, vorbește Sfântul Simeon. Atunci nu vei mai tăgădui că e pretutind în Dumnezeu, ci vei, vei fi învățat de către El însuși că, pri, că prin El sunt toate, că prin El au fost create toate și că stau în El toate prin slava sa stau toate câte există în existență, chiar dacă ești neînvățat și sălbatic, adică vei învăța când vei vedea slava sa, chiar dacă nu ești un om uh, sfânt, ești în drumul curățirii, ești neînvățat și sălbatic, adică te dai stai îndreptate, iarăși cazi, iar te ridici, nu ești domesticit cu totul de către Duhul Sfânt, asta e ideea. Dar dacă n-ai cunoscut că ochiul gândului tău s-a deschis și a văzut lumina, dacă n-ai simțit dulceața dumnezeiască a vederii zlavei, dacă n-ai fost luminat de Duhul Cel Dumnezeesc, dacă n-ai plâns cu lacrimi fără a simți durere, e, lacrimi dulci, cum spun sfinții sihaști, dacă n-ai văzut mintea ta spălată, spălată, curățită, prin slava dumnezeiască, dacă n-ai cunoscut... Inima ta curățită și luminând cu răsfrângeri strălucitoare, și n-ai găsit pe Hristos înăuntrul tău, împotriva oricărei nadești umane, și n-ai fost de uimire, văzând frumusețea Dumnezească, și n-ai uitat firea omenească, văzută pe tine însuți, schimbat întreg în slavă, Să înțelege? Cum nu tremură oare să vorbești despre Dumnezeu? Adică, dacă nu ai văzut slavă lui Dumnezeu, cum te pronunți numai așa prin citiri teologice? Spune, cum puteți fi în întreg trup? și făcându te încă Duh ca Pavel, adică Duh omnice să vezi cele nevăzute, nu? Cum spune Sfântul Pavel? Cele care sunt mai presus de exprimare. Să filosofezi sau să grești despre Duhul Sfânt, tu care auzi că El nu locuiește în unii ca aceștia pentru că sunt trupuri, cum e cuvântul, adică romanul cu 9. Dar acestea le-am scris ca să cunoști cum anume cred și dacă vei vrea, adică acest imn 21 este un răspuns direct dat Ștefana Nicomide care i-a aprins ranchiuna, a aprins animozitatea împotriva Sfântului Simeon și a devenit o fiară. De acestea le-am scris să cunoști cum anume cred eu asta e ideea și dacă vei vrea, te vei lăsa convins și te vei mâhni de ideile tale. Căci dacă într-adevăr n-ai comoara, că n-ai pe Duhul în tine, pe care lumea nu poate să o cuprindă, dacă n-ai primit încă slava pescarilor, adică apostolilor, pe care au primit-o cei ce au primit cu adevărat pe Dumnezeu, atunci vei lăsa lumea și cele din lume vei avea picioare sprintene, vesele, cum spune cântarea, vei alerga mai înainte ca să ți se închidă ușile vieții și ale teatrului de aici, lumea ca un teatru, și să se spargă târgul vaimie, deci lumea ca teatru și târg, unde se întâmplă multe și unde se neguțătorește, că de ai e târg, mântuirea. Vai mie și să se întunece soare și stelele să treacă pământul și se deschide iadul și totul să se facă întuneric și haos. Atunci vei cunoaște suflet iubit și vei învăța ca aceia care nu au Duhul Dumnezeu strălucind în gândul lor ca un sfeșnic, care n au pe Duhul Dumnezeu în ei totdeauna și locuind în inimă, în chip, cu neputință de exprimat, vor fi trimiși în întunericul veșnic. Epistola Iuda, versetul 13. Căși Domnul Hristos este Duhul, iar Dumnezeu, Tatăl Domnului, este Duh, negreșit un singur Duh, că nu se împarte. Cine îl are pe acesta, îl are și pe cei trei, dar fără contopire, chiar dacă și fără diviziune, ce este un Tată și cum va fi Fiul, fiindcă este nenăscut după ființă, și este un fiu, și cum se va face Duh? Duh, este Duhul, adică Duh, este numai Duhul. Și cum se arată Tată? Tatăl este Tată pentru că naște veșnic. Dar cum se face nașterea veșnică? Pentru că Fiul nu se separă nici de cum de Tatăl și în același timp iese netâlcuit întreg din Tatăl, iese de necuprins pentru noi întreg din Tatăl, rămâne mereu în sânul Tatălui și iese mereu un chip cu neputință de descris. Fiul se vede neîncetat în Tatăl, născut din el, dar unit cu el și tatăl se vede în fiul nedistanțat, netăiat și neseparat. De ființa tatălui, să înțelegi. Fiul este fiu pentru că se naște veșnic din tatăl, și e născut mai înainte de veci, din tată, să înțelegi. din tatăl nu se taie din rădăcină din ființă, ci deși separat, ca persoană de tatăl, rămâne neseparat și unit între cu tatăl, care este viu după ființă, care este el însuși viața și care dă viață tuturor. e este tatăl, este și fiul. Adică cât are după ființă tatăl, are și fiul. Cât e fiul, e și tatăl asemenea. Văd pe fiul, văd pe tatăl. Tatăl se vede fără deosebire față de fiul, afară de fapt că unul naște, iar altul e născut. Adică deosebirea personală a tatălui de fiul este că fiul, că tatăl naște pe fiul, iar că Fiul se naște din Tatăl. Că ce este fără Tatăl? Ce este? Spune tuturor oamenilor. Fiul e Dumnezeu fără de început și făcător a toate, ceea ce s-a făcut și ceea ce se va face. Adică că Fiul este creatorul lumii. Că lumea s-a făcut, că lumea a fost făcută de Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh, cum, spun, cum vor spune toți Sfinții Părinții Bisericii. E Dumnezeu Fiul e Dumnezeu egal cu Tatăl și după ființă și după fire și după putere și după chip, formă și după fățișare și după timp nu e nici când fără tată. Mă rog aici, timp vorbim așa, uman. Pentru că noi nu putem vorbi despre timp în veșnicie. Dar am vrut să spună că nu e nicio distanțare, nici un interval între, între Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ci că, deși Fiul se naște din tatăl, și Duhul Sfânt procede din tatăl, totuși nu există, așa vă spune în altă parte, anterioritate între persoanele trimici. ci toate sunt din preună veșnice, din preună egale, din preună cu toate uh, atributele Dumnezei, cu toate puterile Dumnezeiești. Cum iese din el? cum iese fiul din Tatăl, cum iese cuvântul din minte și, mă rog, de o parabolă umană, așa, o, o închipuire umană, o, o imagine, o ilustrare umană. Deci, cum iese cuvântul din minte, așa iese și Dumnezeu cuvântul din Dumnezeu Tatăl. Cum se separă de el? Altă întrebare. Ca glasul de cuvânt. Adică, deși glasul e distinct de cuvânt, totuși nu avem Uh, cuvânt articulat fără glas, fără, fără a fi zis, fără a fi rostit, fără glasul rostit care rostește cuvânt. Cum se întrupează? Ca cuvântul scris. Adică cuvântul, când scrii cuvântul, el este în mintea ta și el devine scris, dar în același timp el este, asta vrea să spun aici cu foarte mare subtilitate Sfântul Simeon, că deși fiul se întrupează, devine cuvânt scris, nu? Asta vrea să spună Sfântul Simeon. Deși este împreună cu noi, este nedespărțit de Tatăl după Dumnezeirea. Și nu avem așa ca în teologia protestantă, unde se vorbește despre viața lui Isus, ca și când Dumnezeu cu u întrupat ar fi numai om. Și n ar fi Dumnezeu și om. Noi nu putem să vedem, să despărțim uh, faptele umane ale lui Hristos de cele dumnezești. Nu putem să vedem... Uh, în nicio ipostază a vieții Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ o, uh, o faptă în Hristos numai fapte umane fără fapte divine. În același timp orice fapt a lui Hristos este divino-umană. Asta este problema. Nu putem vorbi despre viața lui Iisus, viața lui Iisus așa ca viața unui om, a unui evreu care trăiește uh, printre evrei sau printre e maltratat, e bătut și omorât de către romani. Cam asta este imaginea uh, foarte edulcorată, foarte stricată, istoricizată uh, din protestantism am aici, asta vrea să spună Sfânt Simeon, că deși, cum spune cântarea ortodoxă, deși cu noi pe pământ, totuși, a fost nedespărțit de Tatăl și de Duhul. Continuăm, din cele înalte m-am coborât la cele umile și întristându-mă am venit la mine în sunt despre îl însuși. Și am plâns neamul oamenilor pentru că ei caută pilde, gânduri și lucruri străine și introduc expresii luate din cele omenești o cotin că reprezintă în imagini firea dumnezească. referă la antropo, antropoformismul teologic unde suntem nevoiți, cum spune tradiția de la Sfântul Dionisia Aropagitoncoace, să vorbim uman despre cele Dumnezești, deși cele Dumnezești, între trecut mult, uh, Rudimentaritatea cuvintelor noastre umane, pe care niciun înde și niciun om n-a putut vedea sau numi, se referă la firea Că ce lucruri ar putea numi pe Creatorul a toate, adică ce nume i-am putea da lui Dumnezeu, care numele sunt ale noastre, ale creaturilor și noi le dăm lui Dumnezeu, care mai presus de orice creatură. Fiindcă toate numele, continuă sunt Simeon, lucrurile și expresiile s-au făcut la porunca lui Dumnezeu că Cel a pus nume lucrurilor sale, fiecărui lucru numele său, dar nu El le-a pus tuturor, ci a dat și lucrurilor sale puterea, lucrurile sale fiind oamenii. Așa cum, expresie foarte plăcută uh, Sfântul Irineu al Ionului. Sfântul Irineu al Ionului folosește de foarte multe ori pentru oameni. Îi numește lucrul mâinilor sale pe oameni, cu o dublă semnificație, aceea că mâinile lui Dumnezeu sunt... Uh, Minul Dumnezeu, Tatăl, Sunt Fiul și Duhul Sfânt, dar în același timp că uh, a fost, uh, oamenii au fost creați de către Dumnezeu, de către Preasfânta Trime. <coughs> deci că și oamenii au avut puterea de a pune iarăși nume lucrurilor lui și așa ele au dat și au primit alte nume de-a lungul timpului, dar numele Său nu ni l-a făcut cunoscut încă decât numai Cel ce este. De la Ieșire 3.18. Dumnezeu e cu neputință de exprimat, precum a zis Scriptura. Adică nu putem să exprimăm prin numele pe care dăm lui Dumnezeu ce este El după ființă. Deci, dacă e cu neputință de exprimat, dacă nu are nume, dacă e nevăzut, dacă e ascuns, dacă e neapropiat Dumnezeu, dacă e singur, el singur, mai presus de cuvânt, mai presus de gândul, nu numai al muritorilor, ci și al minților imateriale, al îngelor, că și-a pus acoperământ în tunericul, psalmul 17 cu 12, și toate celelalte de aici sunt ale întunericului și numai el e ca lumina în afara întunericului, cum de atunci introduci, se referi iarăși, uh, la metropolitul Ștefan cum, ad, cum atunci cum adică introduci în jurul lui o noțiune mentală aceea cu separația de Tatăl sau îl vezi separat în mod real de Tatăl să înțelegi De unde și cum ai străbătut un tunericul și singur ai ajuns separat de toate cele create Adică cum ai văzut treaba asta. Dar dacă acestea nu sunt ale tale ce ale altuia adică dacă ideea asta ai preluat-o de la altul, mă minunezi ale cui sunt și te întreb ca să aflu ale unui înger sau ale uneia dintre ființele materiale. Și nu știi că acestea au, au fețele și picioarele acoperite de aripile lor dumnezești, așa cum se spune în tradiție cu, cu... serafimii care își acoperă cu aripile lor fața și picioarele. Cu evlavie și cu Vințe dacă înțelegi și anume sunt aceste ari pentru că nu suportă, se referă la puterile cerești, nu suportă neapropierea inaccesibilitatea accesibilitatea slavei, nu? Măreția slavei Dumnezeu, căci nu văd ființa, ci o slavă a slavei sale. Aceasta este o expresie uh, tipică Sfântului Simon să vorbească despre că nu vedem decât o slavă a slavei lui Dumnezeu, în sensul că noi vedem foarte puțin de ceea ce slava slavă lui Dumnezeu și că dacă în extază avem strălucirea zrabălui Dumnezeu, asta nu înseamnă că vedem, cuprindem tot ceea ce este zrabălui Dumnezeu, care depășește, ne depășește și pe noi, pe dintre noi, cât și toate puterile ce la un loc, toată creația. Dar ale cărui om ai îndrăznit să spui că sunt, expresia, expresia aceasta, cui crezi că este, ale lui Ioan sau ale mare lui Pavel, dar unul strigă și vestește tuturor că nu poate să dezlege nici măcar cureaua sandalului lui, se refera Sfântul Ioan Botezătorul, iar celălalt Pavel Că s-a urcat până al treilea cer și după aceasta a fost luată rai, nu cumva ți-a spus ceva în particular pe care l a ascuns. <coughs> și acum vrei să-l vestești? și despre așa ceva noi n-am auzit că acel ar fi spus ceva în scris și el însuși spune cu glas mare, am auzit cuvinte pe care nu le pot grăi. Iar Dumnezeu locuiește într-o lumină neapropiată, unul Timotei 6,16. Deci dacă Ioan nu e în stare să dezlege cureaua sandalelor încălțămintei Domnului, Pavel nu poate grei vorbele pe care le-a auzit, zicând că sunt negrăite. Atunci cine e cel care l-a cercetat așa pe Dumnezeu, rămânând nears de lumina aceea neapropiată și ajungând în mijlocul sălașului său, a văzut însă firea stăpânului ca să cuteze să spună nenorocitul acela ceva mai mult decât Ioan și Pavel? Căci cine nu se va cutremura și nu va plânge orbirea și întunecarea celor ce vorbesc acum și inovează, inventează o erezie cu adevărat străină, ortodoxie, care aruncă într-o prăpastie pe toți cei, ce, toți cei ce întreabă și sunt întrebați. Căci aceștia, fie îl separă mental pe cuvântul de tatăl, fie greșesc gândirea că separația e reală, că sunt astfel în două din amândouă părțile, din amândouă oricum mai luau, tot ieretic devii. de vi. Fiindcă separația reală face o tăiere a cuvântului de către tatăl, iar cea mentală o contopire, astfel încât nu se mai separă deloc persoanele între ele, ale trimi. Tremură omul, învață să te cunoști pe tine însuți, vorbește despre tine și spune ce vrei. Poate vei striga și tu ca David care zice, minunate în înțelepciunea ta și cunoașterea ta din mine, Dumnezeu meu. Da, părăsește curiozitatea și leapădă blasfemie expresilor, și mai întâi spune, cum să ne mântuim, după care spune și cum să te mântuiești tu însuți ca să nu te arăți învățându-ne numai prin cuvânt, ci făcându-ne mai rvnitor și cu fapta. Dacă nu vrei să te osândești și să judești pe tine, sus ca unul care n-ai făcut cele pe care le spui și de aceea exagerezi cuvintele tale ca unul care nu ai pus un început, un început bun. În unele ca acestea, atunci pune mai întâi piatra de temelie, că zidirea nu se face în aer. Fă porunci lui Hristos, împlinește. Lui Hristos piatra ziditorul Dumnezești biserici, al poporului celui nou cel nou al luiilor cuvântătoare. Fă și vorbește zidim pe piatră și mai sau mai bine zis, lasă-te zidit tu însuți de această piatră, pe ea pe ea însăși. Acesta e păstor. Hristos e păstorul și arhitect și creatorul nostru. Acesta să fie și temelia vieții, care e folosul acoperișului înainte de temelie, adică cum să vorbești despre dogma treimii dacă tu nu poți să ne spui cum să ne mântuim. Întâi vine edificiul, vine temelia și zidurile, apoi acoperișul. Întâi făptuirea în chip conștient, adică să ne arăți cum ai dobândit virtuțile în mod conștient în ființa ta și abia așa, abia apoi contemplarea, contemplarea dogmei trăimii, a, a slavei trăimii care te face să înțelegi dogma trăimii. De ce vrei să bei vin înainte de cules, înainte de culesul viei? acesta nu se ține înțelepciunea dumnezeiască, nu se ține într-un borduf vechi, adică nu se ține numai cu citiri ale părinților, ci trebuie să le experiezi și tu, trebuie să ai o relație cu Dumnezeu de unde să vină înțelegerea ta teologică. Dar dacă nu mai citești și nu ai nicio relație cu Dumnezeu și Dumnezeu nu-ți nu arată slava sa, vorbești despre lucruri pe care nu ne știi. De ce crezi în deșert că poți culege znopii și poți să-i dai altora înainte de a fi aruncată sămânța. Aici sunt toate prelucrări scripturale. Dacă vrei vino, nu te abate de la drum, ci învață-ne despre adâncul judecăților lui Dumnezeu privitoare la noi, cum unora le merge bine, chiar dacă poate sunt răi și nu cunosc pe Dumnezeu, iar alții sunt nefericiți, deși cunosc pe Dumnezeu și sunt cunoscuți mai de Dumnezeu. Galatem 4,9 Unii suferă rele mulțumind cu mulțumire și unii suportă să fie sărași cu mulțumire adică aducând slavul Lui Dumnezeu, alții însă sunt bogați în chip rău, adică sunt lacom și uh, avari, fără recunoștință față de Dumnezeu, alții răpind și nedreptățind socotescă prin acestea duzezi Lui Dumnezeu și multe altele pe care le vezi în fiecare zi, pentru că muritorii le fac și pătimesc iarăși iarăși, iar Dumnezeu, Creatorul, toate le suportă. Adică Dumnezeu ne suportă toate drăciile noastre. Și pentru aceasta nu-i o are socotine drept de cei fără de lege sau de cei mici la suflet ca mine. Spune, învață despre judecata dumnezească, despre ziua și ceasul acela, adică al judecății de apoi, în care toți ne vom înfățișa apoi la tribunalul Dumnezeului și Mântuitorului meu și vom primi răsplata veșnică, răsplata vrednică a faptelor, cuvintelor, gândurilor și cugetelor de aici. Spune cine va fi îndrăzneț acolo și cine va fi rușinat vei putea spune lucruri nesfârșite despre acestea. Iar după acestea observă și creația, căci în ea vei găsi un alt abis de înțelepciune. Privește cerul, soarele și stele și privește pământul devenit la poruncă mama și mormântul nostru al tuturora. Adică din pământ suntem făcuți în același pământ? Cum spune Scriptura, ne vom întoarce. Venind aici, vorbește despre moarte. Adică să filosofăm despre despre moarte, filosofează despre lucruri multe și necesare, folositoare după trivă prietenilor și rudelor, bogaților, ca și celor cu vază, cel cu prestață, cu, pre, cu prestanță socială. Și îți va fi de ajuns să vorbești despre unele ca acestea, explicându-le tuturor până la sfârșitul vieții și ele îți vor fi de folos și după moarte. După care privește lumea din jurul pământului, soiurile de tot felul de animale din mijlocul lui, vederile pestrițe ale păsărilor, adică penajul diferit al păsării. Și glasurile sărmanelor păsărele, <coughs> întinderile mărimea și marginile mării, admirele lovit, fiind de uimire, exprimăți admirația cu vigoare, o adânc cu bogăție și cu Dumnezeu, și o înțelepciunea ta, Dumnezeu meu a tot îndurat vino și strânge-te în tine din cele din afară, adună-ți mintea, înțelege-te pe tine însuți, filosofează mai bine la cele ale tale și la tine însuți și în fiecare din cele văzute vei găsi pentru tine un învățător al virtuții sau al virtuților sau icoana unei patime a răutății pentru ca din măreția și frumusețea creaturilor să învețe înțelepciunea a lui Dumnezeu și războiul înțeles cu mintea pe care l-a prefigurat l-a prefigurat plăzmuitorul creatorul a toate. Și ca un șarpe ca un om înțelept adică dobândește-ne greșit înțelepciune, dar vomită veninul răutății din tine, iar ca un cal să alergi pe calea dreptății, dar să nu nechezi spre iepe, adică să nu fii desfrânat. Ieremia 5:8. făte un motan, un pisic, aici e expresie foarte vii, care ține sub observație șoarecele, adică pă, drac, înțeles cu mintea, dar nu răpește cele ale aproapele, adică să fim înțelepți și ageri când e vorba să ne luptăm cu dracii, dar să nu devenim îndrăzneți și cu averea propriului nostru sau cu sănătatea lui, să-l îmbolnăvim pe la de nervi sau să-i furăm averea pentru că avem noi nevoie de ea. Nici nu fură partea fraților tăi, nici nu fura partea fraților tăi, ci printr-un șoare ce alungă din casă, ca să sa toți șoarecii potrivnici, adică luptându-te cu o patima, uh, să alungi toate patimile deodată. Dar nu te fă lup, ci fugi de lupi, adică de eretici. Fă-te mai degrabă un câine al stăpânului, adică un om credincios stăpânului, și suflăți toată irascibilitatea, toată mânia ta împotriva acelora, a câinilor, adică a dracilor. Și ia urma căilor stăpânului tău, până ce vei găsi, până ce vei da peste ușa Dumnezească, încă peste Hristos, să nu te întorci înapoi să te faci vânat al sălbatic sălbatice cere înțelese cu minte, adică ale demonilor. Dacă nu poți imita pe câine, adică omul credincios care stă statornic în uh, virtuți, imită iepurele și câștigă-ți scăpare stânca, adică atunci când ai probleme cu patimile, du-te și scapă la Hristos, roagă-te lui, ascunde-te acolo unde este frică, adică unde e frica de Dumnezeu, sau urcă pe munți ca și cerbul, scapă din mâinile vânătorilor ale demonilor sau zboară ca o pasere frumoasă, și treci pe deasupra tuturor curselor satanice. Aripile, înțelege, sunt sfânta iubire, fără de care n-ai străbate nicăieri. Nicăieri spre Dumnezeu imită asinul, măgarul care își poartă Creatorul, referă la măgarul pe care Mântuitorul a intrat în Ierusalim și care reprezintă firea umană domolită, în sens mistic, făte și bou, adică un om blând, asta e ideea, care trage un car Dumnezeesc, adică pe cuvântul, care poartă pe cuvântul și taie dulcea brazdă a cuvântului, a cuvântului Dumnezeu. Imită toate acestea, dar fără cele potrinice lor, adică înțelege, ia lucrurile bune din toate uh, atributele bune ale animalelor sau ale plantelor, ia frumosul, ia mirosul frumos de la plante, ia blândețea, înțelepciunea, agerimea, uh, ideea de agerime de la animale, dar nu lua și instinctele animalice care nu au nimic de-a face cu omul. Asta este ideea Sfântului Simeon. Reapilde e vulpea, naravul avea vulpii, asta e ideea, care trăiește cu fățănicie, una fiind și alta arătându-se, că se preface că moare în drum, ca în poveste, ca să răpească ceva. Cumplită, pildă, e și ursul. Căci dacă primește o, lo o lovitură de sabie undeva pe trupul lui, nu încetează să-și gârie rana până ce moare din pricina Adică își mănâncă rănile până când? să sinucide. Rea, pildă, e și porcul, care mănâncă fără să se satură. Adică, ideea de lăcomie este aici luată în calcul. Rea, pildă, e și vipera, că căci mușcă, că mușcă chiar și urechile. Adică că sară la noi și ne omoară. Relele sunt, rele sunt cele rele pe care de vei vrea să le cercetești, să fugi de ele, suflete prieten, adică dacă vei face lucrurile cele bune, vei fi prieten cu mine, vei afla cu adevărată înțelepciunea cea adevărată, căci mergând pe drum vei veni la cele mai bune și împreună cu toate, adică la cele dumnezește, vei învăța pe tine însuți și când te voi întreba, atunci îmi vei spune, cuvântul pe care îl grești îl primesc și eu, este în tine și trece și la mine sau te va lăsa oare gol de cuvânt, vei, vei spune, știu că a venit și la mine și este întreg împreună cu mine, ca mai înainte. Deci acum separându-se de tine, a venit la mine și rămâne întreg în tine, ne separându-se de tine. Aici se referă la uh, un cuvânt pe care noi îl spunem altora, deși așa cum vă vorbesc eu acum, deși cuvintele acestea ale mele ajung în ființa dumneavoastră, de ce, de, deși ajung pardon, deși ajung la dumneavoastră, uh, ele nu se despart de mine, ca unul care și eu le gândesc și dumneavoastră aveți să le ajunge, să le gândiți. Spune-mi aceasta și lasă-l pe Dumnezeu acum, ca nu cumva toată făptura să tremure și să cadă, să-ți trivească trupul tău groș și să zdrobească drobească de tău trupesc și să ardă în foc mintea ta care pășește în gol spre nimic folositor. Fiindcă indivizibilitatea cuvântului nu se divide nici în mod real, nici în mod mental. Că cel ce e închis înăuntru unei case, dar mintea sa hoinărește în afara ei, adică nu imaginez, sunt în casă, dar nu imaginez că sunt în afara casei, nu va fi lăsat în casă fără minte, cine greșit va fi atât împreună cu ea, adică avem mintea în casă și gândim și în casă, dar gândim că sunt și afară, cât și în afară. Deci ce vei numi această separație? O vei numi realitate sau noțiune mentală? De o vei numi noțiune mentală cum de e cu totul afară. Iar dacă o vei numi realitate, cum de e înăuntru casă, adică cum de gândim în capul nostru. Și totuși ce este această pildă față de cuvântul de Dumnezeu Logosul mai presus de minte și de cuvânt? Căci fiind trimis de Tatăl, cuvântul s-a pogorât și s-a sălășluit întreg în pântecele Fecioarei și era întreg în Tatăl și întreg în pântecele ei, în pânte cu ei. deci era întreg în Fecioară și întreg în Tatăl. După ființă și fiind întreg, în tot ca unul ce e necuprins, nici contractându-se, nici micșorându-se, a intrat aici negreșit întreg și rămânând neschimbat, a luat chip de rob în fecioară. Și născându-se a făcut om într-o toate, străbătând întreg pântecul și ajungând în lume, adică străbătând pântecul fecioare și ajungând în lume, și iarăși a fost înălțat de unde nu s-a despărțit. Iarăși s-a înălțat, adică de unde n-a fost despărțit, cum vorbeam înainte că deși te-ai ai fost nedespărțit de Tatăl. Foarte frumoase cântările ortodoxe care exprimă aceste lucruri dumnezeiești. Întregul nostru cult este plin este plin de, de, de, de teologie. și E păcat că noi, ca teologi, nu exploatăm la maximum teologia pe care o găsim în cult, în sfintele slujbe, în sfânta liturghie, atâta teologie încât Uh, ai mintea numai plină de bucurie dumnezeiască meditând zile întregi la aceste lucruri. Vei îndrăznici de să spui că acestea care sunt de negri pentru toți îngeri, și toată făptura s-au făcut în mod mental sau real fiindcă ele se înțeleg cu adevărat dar nu se pot exprima deloc nici nu pot fi cuprinse cu mintea în chip de săvârșit celălalt lui Dumnezeu. Deci cum e Dumnezeu și om și iarăși om Dumnezeu omul Dumnezeu, cum e și Fiul al Tatălui întreg, neseparat de El, după ființă, și s-a făcut și Fiul al Fecioarei. Cum a ieșit în lume și a rămas de necuprins pentru toți, cum s-a spus, după cum s-a spus. În momental, se are real, real, spune, negreșit vei tăcea, și chiar de vei voi să spui, mintea nu-ți va da cuvânt, că e inexprimabil, nu poți să ajungi sau nu înțelegi, nu putem să înțelegem așa ceva, mintea nu-ți va da cuvânt și limba ta mult greitoare va rămâne nelucrătoare dar dacă vei voi să spui că firea dumnezească e o realitate, spune și ce fel de realitate, căci eu nu știu și nu știe nimeni. Slavă ție, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, Dumnezeire necircumscrisă, indivizibilă prin fire, neîmpărțit, ție ne închinăm în Duhul Sfânt, toți cei care avem Duhul Sfânt ca unii care l-am primit de la tine și care văzând slava Lui, nu-i scodim curioși, adică nu-i scodim cum și ce, și în el vedem nenăscut pe Tatăl, născut pe cuvântul care iese din tine, din Tatăl, deci ne închinăm unei treimi netăiate după ființe și necontopite după persoane, într-o unică dumnezeire, stăpânire și putere. Amin.